Salamu alaika, ja Rasul Allah ima Allaha svem losnog Oni koji sa Allaha bojali u džanetskim bašćama će među izvodima boraviti Prijimaće ono što im gospodar njihov bude darovao Jer oni su prije toga dobra djela činili Noć su malo spavali i u prasko zori oprost od grijeha molili A u imećima njihovom bio je udio i onom koji je prosio i za onoga i ne prosi. Na zemlji su dokazi za oni koji čvršto vjeruju, a i uvama samima, za ne vidite? A na nebu je obskrba vaša i ono što vam se obećava. I takom gospodara neba i zemlje to je istina kao što je istina da govorite. A uzu billahi mina shaytanir rajim, bismillahir <todim> rahmanir wa والسلام على رسولنا محمد وعلى muhammadin وصحبه ala alihi علمنا ما ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtina wa zidna ilman ya alim Allahumma arina alhaq haqqan wa rzuqnat tiba'ah wa arina albaqla baqla wa rzuqnat jtinaabah wa adikilna birahmetke fi ibadike salihin Zahra kippada Allahu jalla shanuhu našin Njega slavimo, njega veličamo, njemu se zahvaljujemo. Salavat selam šaljemo naše miljenjiku Muhammedu, sallallahu alaihi ve sellem. Salavati i selam njegove časnoj porodici, plemenitima, sahabima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i cijenjene sestre, poslaničko svjetlo, svjetlo Muhammeda, alaihi salama, je nešto što danas nedostaje čitavom umetu Muhammadu alaihissalama i vraćanje na to svjetlo, obnavljanje naših srca sa ljubavlju prema poslaniku alaihissalamu i istinski sljeđenju prema njemu je nešto što treba da bude prioritet svih nas ukoliko želimo napredak u svome životu, u svojoj porodici i na taj način u čitavom ummetu. Allah kaže u Kur'anu, u knjizi u kojoj nema nikakve sumnje, Svaki ajat je poseban, ali kad razmišljamo o našem današnjem stanju, pojedinačno i stanju umeta generalno, kako ne možemo da se ne prepoznamo riječima gospodara svih svjetova koji kaže Allahu Zaista vas Allah neće kazniti, govori Muhammedu sallallahu aleyhi u sallam. Zaista Allah neće kazniti tvoje ashaabe i tvoj narod sve dok si ti među njima prisutan. Oni koji se bave tefsirom su rekli da prisusta Muhameda sellem u jednom narodu ili u jednom pojedincu ogleda su tome koliko on živi u njegovom srcu, koliko ga voli i koliko ga na dijelu svome slijedi. Kad pogledate naše stanje i vidite u kakvim smo mi iskušenjima, u kakvim smo kaznama, kroz kakve teškoće prolazimo, zaista čovjek postavi sebi pitanje koliko je Muhamed s.a.v. prisutan u našem životu. I čim vidiš u svome životu da ti je krenula situacija nizvrdo, ne razumijevaš zašto se nešto dešava, osjetiš da te ona tračak Allahove Đelešanu u sržbe prati, zato što nešto možda nisi dobro uradio, Znajde je to znak da je Muhammed s.a.v. odsustvo njegovog suneta je već došlo kod tega. Udaljio se trenutak od njega. Čim se vratiš Muhammedu s.a.v. to je udaljavanje od Allahove kazni. I to treba sebi u životu čovjek da mjeri. Koliko sam blizu poslaniku i koliko njega spominjem i volim. I nastojem da oživim tu svijetu koje mi s ovim halkama hadisa trudimo se da oživimo u srcima našim. Toliko smo dalje od Allahove kazni. Poslanik s.a.v. vi znate da su njemu muška djeca rano pomrla. I da su go oni mušici u meki izazivali i govorili da će on biti ebter. Onaj čije će korijen da zatre. Koji će do bez spomenna ostane. A onda gospodar svih svjetova objavi kaže ajet u kojem kaže zaista onaj ko tebe mrzi o Muhammede, zaista je on onaj koji će bez pomjene ostati. Ovo na početku uvod pravi zato što hoću da budemo svjesni da nema toga čovjeka, nema te institucije koja može da ponizi Muhammeda s.a.m. Već samo postojimo mi koji ćemo se vezanjem za njega dali li Odnosno uzvisiti ili nevezanje za njega biti ponižen. Kao što je jedan velika čuli ste za imama Nevevija, on je preselio, nije ni 40 godina imao. Preko 400 dijela je napisao čovjek. Čitav svoj život je nauci posvjetio, nije se ni ženio. Kažu, toliko je bio posvjećen učenju, nauci, izčitavanju hadisa, posebno sellem s.a.v. je da bi znalo da se desi da ga majka njegova hrani, a da nije bio ni svjestan da je ručao ili da je večerovao i kasnije kaže majko ja bih da jedinica kaže sine ja sam te malo prije nahranila dala sam ti hranu tvoja usta taka velikan kao što imam nevevi u njegovom životu u njegovom vremenu bio jedan čovjek koji je samo tražio nešto negativno kod ljudi koji su bili velikan kao što je on bio i imam nevevi je inače bio porijeklom što bi mi rekli sa sela iz jednog mjesta koje je bilo manje mjesto i napisao jednu knjigu koja se zove R er Rauda Kao bašća. On je u želji da ga kao ponizi govorio i pričao Kalil fi Bukvalno tu u arapskom jeziku ima pežorativno, negativno značenje. Kao da kaže, rekao je seljak u svojoj njivi, sa željom kao da ga ponizi kako, kako on nije nešto veliki u alim učenjaka. Historija je pokazala da taj čovjek koji je vređao imama nebevija jedino je ostao upamćen i zapamćen po toj svojoj rečenici. Ništa drugo od njega više nije da je ostalo. Ništa više. A bavio se naukom, milumom i tako dalje. Ali njegovo srce je bilo isponjeno zavidnošću. I nije istinski slijedio Muhammed Aleyhisselama. I zato je on ostao ebten. Zbog toga, ukoliko čovjek hoće da ima lijep spomen u društvu, kada živi, ukoliko hoće da ima lijep spomen u porodici svojoj, na radnom mjestu, općento i nakon svoga života, vezat se za Muhammed Aleyhisselama. To je Allahu Đelešanov zakon. I zato mi dolazimo na halku hadisa. Navest ću vam jedan primjer kako vezanje za poslanika ve sellem, je zaista trajno dobro. Ne može proći to. Jedan velikan zvao se Ibrahim i Benedhen. Jedne prilike izašo je malo iz madgrada u kojem je živio. Krenuo u neku pustaru i sretnijeg nekog vojnika. Koji ga upita, kaže, gdje je ovdje naselje? A taj velikan Ibrahim pokaže mu i šareti rukov na mezari koje je bilo u blizini. Jer on je srcem svojim žudio za hiretom i bio je svjesan da je to... Trajno naselje njegovu. I ovaj vojnik u tom trenutku, smatrujući da se ovaj smijava, sa njim udari ga po glavi. Kada je nekoliko koraka prošao, neki ga ljudi sretnu, kaže, šta ti je čovječe, znaš li ko je to? To je najpobožniji čovjek u Horosanu. Ibrahime benedne vraca i traže halal od njega. Dolazi on do njega i kaže, izvini Ibrahime, nisam znao da si ti taj čovjek. Hoćeš mi halal Kaže, prijatelju moj, čim si ti mene udario? Ja sam od Allaha zatražio da ti dadnije dženet i da ti grijeha oprosti. Pogledajte što je poslanjičko u svijetu. to Ono što nam nedostaje danas, suštinski. I pita ga ovaj vojnik, a zašto zašto to radio? Kad je čim si ti mene udario, ja sam znao da ću kod Allaha da imam nagradu za to. Jer sam zonu pretrpio. I onda nisam htio da moj udio od tebe, da ja od tebe zaradim nagradu, a da tvoj udio od mene bude kazna. Subhano. E zamisli sada to poslaničko svjetlo da živi u našem životu, u našem ummetu. Zar se ne bismo po dobro spominjali? Zar ne bismo uzignuti bili? Posebni bi bili? izbog zbog toga posmatrajte sve kroz prizmi. U svom životu, u općenitu ummetu Muhammed a.s. Kroz ovaj ajit. Allah te neće kaznit. Allah ih neće kaznit ako je poslanik među vama. Njegovo ponašanje, njegova milost. Njegovi halod koje je on imao. Kad čitaš Kur'an posjetiš to... Gdje je tamo gospodar ga opisalo i kaže I tako dalje Zar ćeš ti da svi sniš odvuke zato što neće da vjeruju Koliko nas je ovdje došlo do ovoga meščida I da je u srcu svom osjetilo teškoću zbog nemarnih srca Koji danas njedan namaz nisu klanjali Pored njih smo prošli ovdje A tvrdimo da slijedimo Muhammeda Jer razumijete Bilo koji hal koji osjetiš u ajacima Kur'ana Lekat ža'ekumu rasulu min enfusikum. Došao vam je verovjesnik jedan od vas. Azizun aleyhi ma'anitu. Teško mu je zbog onoga što ćete da proživite. Osjeća da je dio vas. Harisu naleyku. Stalo mu je do vas. Bitni ste mi. Niste mu nevažni. Subhano. Bil mu'minina raufur rahim. Prema vjernicima blagi milosti. Osjetiš li ti taj halu srcu svome? Pa da se onda vežeš za Muhammed aleyhisselama. Fe bima rahmeti min Allahi linte Samo si Allahu o milošću ti blag prema njima. Da li se mi zaista na pravi način vežemo za Muhammeda s.a.v. I zbog toga to svjetlo treba da jačamo i gradimo u srcima svojim. Jedan velikan je tumačeći ajed koji većina vas zna. O zaista se ti, o Muhammede, na najvišem stepjenu morala. Poslanik s.a.v. je najljepša paradigma ponašanja. Nema tog čovjeka koji je živio i koji će živjeti, a da se mogao ljepše ponašati od Mohameda s.a.w. Da je mogao biti bolji uzor. I kaže u tumačenju tog ajeta, Allah je njega odlikovao sa ovom specifičnom, dao mu je ovu osobinu, da je on od onih koji ima lijepo ponašanje, da je na vrhuncu lijepog ponašanja. Zato što kaže, je vidio i Dunjaluk, vidio Ahiret, a nije bio zadovoljan ni sa drugim osim s.a.w. I to stanje treba da da prenosimo polako u srca svoja. Molim gospodara da nas pomogne u tome da koboda ujačamo duše svoje ljubav pre Mohamedu sallallahu alaih sallam. Mi smo došli do 424. hadisa u hadiskoj zbirki imama Buhari. Prije nego što pročitam hadis, ja bih da vam nekoliko stvari kažem, čisto da ponavim, gradimo možda nešto novo nekome da kažem o imamu Buhari. Zanimljivo razmišljao sam nekih dan jedan od najpoznatijih likova iz povijesti islama, jedan od, jedno od imena koje je najviše običnijih muslimana, običnog svijeta ne govorimo o onim učenjacima, alimima i tako dalje, za koje se zna jeste ime imama Buhari ali evo kad bih vam sada kvitao koliko vas zna puno ime imama Buhari ja se nada da bi većina mogla odgovoriti, ali evo sami se biskreno bi recite toliko poznat, toliko važan za naš život, toliko nam je veliko ostavstvenu dao toliki nas emaretom zadužio a mi ne znamo kako se čovjek zavlja Muhammed ibn Ismail, ibn Ibrahim ibn Mogire, tako dalje. Ali zanimljivo je kako Allah je njega uzdigao. I Allah ga učinio da ga voli većina muslimanskog svijeta. Iako ne znamo puno o njemu. Šta je razlog za to? Prije svega imam Buharija kao dječak još je posjećivao halka hadisa. I volio je zaista nauku o riječi Muhammeda s.a.w. Kaže da je jedne prilike došao Na predavanje svoga učitelja i taj učitelj govori kamo sreće kad bi neko sastavio knjigu koju su samo sahiji hadisi jer samo vjerodostojni hadisi jer dotada su bile neke knjige hadisa ali svašta je bilo u tu da kažem skupljeno nije bilo razdvojeno vjerodostojni od lažnih, izmišljenih, slabih i tako dalje on je tada rekao pomogao ja možda to učiniti očao je, kaže, svoj u kući i zaspao je Klanio istiharu nama zaspao kaže usnije poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kaže kao da se on nalazi iznad njegove glavi sa nekom lepezom da kažem u svojoj ruci maši iznad njegove glavi pravi mu hlad neki upita on šta ovo predstavlja šta ovo znači bimu mu rečeno ti si onaj koji će da odklanja laž od riječi poslanika i kada je tada odlučio da uklja samo najverodostojnije hadise poslanika wasallam, kaže da imao samo 16 godina kada je napisao svoje djelo et tarihul kebir dijelo osam tomova koje je govorilo o tome kako, koji su ljudi e, kritikovanje, ljudi koji se nalazi u lancu prenosilaca adil da ne ulazimo u detalje ali to je nauka čitava koja govori o tome da li je neko verodostojan nizu prenosilaca ili nije jer ovo što mi alhamdulillah imamo nije ovo rekla kazala, ovo su ljudi živote svoje poklonili, da bi mi danas imali samo onaku, da li na internetu dali na cd-u, da u knjizi da otvoriš i znaš kad čitaš hadis iz imama Buharine iz Birke da znaš da je vjerodostojan. I kaže učio je stalno do molim gospodara da se sretne sa njim a da nikada nikog u životu svoga nisam govorio. Kaže čak kada bi trebao tvoje je gibet bio da se o nekome koprenosi hadise navodi da je nešto loše uradio, odnosno da nije povjedljiv, da laže, da izmiša, da da jednostavno nema njega povjerenja da se prihvati. Kaže on nije htio da piše te riječi. Samo bi kada bi za nekoga bilo nešto kritično, on od njega ne bi odbi Samo bi napisao tamo u svojoj knjizi fihi neva on njemu se razmatra, nije ono skroz da kaže jedan kroz jedan, ali nije ništa loše govorio. I kad je su hadijskoj nauci kad imam Buharija za neko kaže fihi hi neva, on se razmatra sa tim čovjekom nemaš više, šta, nemaš više šta čita on je završio svoje i onda se pitate zašto me Allah dao takav sponi. Dodaj koliko se on uložio od djetinjstva svoga da, da pokloni umetu Muhameda s.a.v. nešto šta smo ti ja poklonili poslanikom a.v. umetu Da li smo ništa pozitivno, sitnicu jednu, bilo šta, kako ga predstavljamo, ili smo čak od onih koji samo štetu možda donosili to momentu. Razmišljati o tom pitanju, od ključnih stvari za vjernika. I vi znate da u hadisku koju izbija imama Buhari ima oko 2602 hadisa koji se ne ponavljaju. Koji se ne ponavljaju unikatnih hadisa. Zamislite Subhana Lawu. On je razmišljao petje uvjeta da bi hadis bio vjero -dostojan. Oni koji uče to na fakultetu. Dobro znaju da bude spojen lanac prenosilaca, da su pouzdani, da su precizni prenosioci. Da nema mahana, da nema kontradiktornost u hadisu. To je pet uvjeta da bi hadis bio sahih. Uh, Imam Buharija je imao još jače te uvjeta, rigorozni je bio. Ali ima posebna stvar koju mi stalno ponavljamo koji je on uradio za svaki svoj hadis. Šta je radio? Klanjao bi dva rekata iz Tihari. Da da tu uvrstim mu svoju zbjedeću da ne uvrsti. 2006. i dva hadisa. Koliko je to rekata, koliko je on klanjao? Na file da bih Allah dao bereketa u ovoj knizi. Preko pet rekata, dobrovodnog namaza. I onda se pitaš soga ga Allah Želoshanoh uzdigao. Kakva je to želja bila da dostavi nešto za sebe, može od njega da učimo. I do sudnjeg dana će Allah njegovo ime da uzdigni. I da je fatiha čita hadis je poglavlje babida dehale može li čovjek kada uđe u tuđu kuću klanati gdje hoće bez pitanja ili mora klanati gdje mu se odredi i ne smije razgledati po kući zanimljivo ovde u poglavlju se navodi wala yatajassasu ovo u moderno vrijeme zaista prisuto to je kuranski imperativ felatajassasu Odmah nakon zabrane ogovaranja jedni i drugi. Gospodar naređuje, nemojte jedni i druge da uhodite. Felate džesesu. Dali danas ima uhođenja? Nema. Tuđi profili, hakovanje profila, ulazak na mailove i tako dalje. Zamisli, misli, kad razmišljaš o tem, ako radi čovjek te stvari, on direktno krši Allahu dželešanu zabranu. Nemojte da špionirate jedni drugi. A zanimljivo je da u drugom ajetu gospodar kaže, Fete hasse su mi Jusufe vo ehihim. Idite, potražite i prate gdje je Jusuf. Kad se spominjete Jusuf, to ima samo negativno značenje. To je zabranjeno. Dok može biti tehasuf koji može da ima i pozitivno i negativno značenje. Kada nekoga pratiš ili ispituješ da bi neki hajro stvario. Kao što je bilo za Jusufu, alej selam, braću tamo. Kada naređuje njima njihov otac, otičite i prate gdje je Jusuf i njegov brat. Tako da je vrlo bitno da njisam razgranči da li je svako njegovo uhođenje radi hajra ili radi šerva. To je bitno. Hadiz las je ovako. Hadetena je Abdullah ibn Mesleme teqale hadetena Ibrahim ibn Sad, an ibn Shihab, an Mahmud ibn Rabi'a, an Itban ibn Malik. Pričao nam Abdullah ibn Mesleme, njemu kazao Ibrahim ibn Sad, prenoseći od Ibni Shihaba, on od Mahmuda ibn Rabi'a, ova je od Itbana ibn Malika. Ova Itban ibn Malik kaže da je bio slijep, jedan od slijepih ashaba. I nekoliko ashaba koji su bili slijepi, kasni tabina i velkana u povijesti Islama, koji su dali doprinos. I od takvih ljudi samo možeš da, da naučiš, nema izgovora. Nema izgovora da se ne daješ na Allahovom putu. Da ne napredioš na Allahovom putu. Definicija džihada, borbe na Allahovom putu, jeste el i'alamu kelimetillah. El u kelimetillah. Da uzdižeš Allahu Đelešanuhu riječi. Uzdizanje Allahuje riječ je obaveza svakog vjednika muslimana i muslimake. Izbog zbog toga nema opravdanja, kako god bil. Enne nabije sallallahu aleyhi wa sallam etahu fi menzilihi feqare eynetu hibbu en usallije reke min bejtike. Poslanik mu je sallallahu aleyhi wa sallam došao u njegovu kuću. Ova itba ne pozvao bio poslanika aleyhi salatu wa sallam u gosti. Dođi mi kaže. A Muhammed aleyhi salatu wa sallam do, dolazi uši njemu uzput Ebu Bekra i Omera. I obojicu poveo sa sobom. I Banu je bilo još više dragoste su njih dvojica došli. Kakav je to ede bio i ljubav među njima. A. Hazreti Omer ima običaj govoriti, kaže, nekada po noć ne mogu da spavam koliko sam poželio sabaha da vidi svoju bračku i radi Allaha volim. Koliko nama to danas nedostaje. Koliko imaš ljudi koje voliš da vidiš, a koliko imaš ljudi koji te draže, draže da jedno samo se nesretni. Jesni? Jesi lodovi koji ljudi izbjegavaju ili koji ljudi vole da sretni. Razmišaj o tome stavno čitajući o životu Ashaba Muh Pita ga poslanjika, gdje voliš da u tvojoj kući klanjam? Gdje bih tio da obavim namaz? Jer je on svjestan rednosti koju mu Allah mu dao. Aluvala fah. Nema ponosa, nema hvale, nema oholost. Allah je mene odabrao da tu vrijednost donese, da to svjetlo prenesi. Hoćeš li, kaže, gdje da klanjam u tvojoj kući? Gdje bih tio da ostavi svog bereketa tu? A idvan kaže tu Lehu ila ja mekani Kebera nelahuem u na Halfe. Ja samo govori ittva pokazao na jednom mjesto pa je verjesnik salallahu Ahiu Selem izgovorio nastup pri početni tekbir, a mi se iza njega i za nega porjeda u Safove i vanel smo dva kata namaza. Oja hadis ima nekoliko poluka koje su zaista prejeko potrebno naše da danše drdrušte. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ulazio svojas sahabe. U jednom hadisu je rekao da je između šest dužnosti muslimana prema muslimanu kada ga sretne da ga poselami. Kada ga iza Kada te pozove tiso da zovite me. Koliko mi poštujemo ovaj sunnet Muhameda sallallahu alejhi Kada te pozove tiso da zovite me. Ako ništa makar se javi, odgovori i kaži da nisi ustao. Objasni, ali nemoj da zanemaruješ, jer jedna od ključnih stvari da bi smo bili istinski vjernici jer su međusobne međumuslimanske relacije. Koliko se mi obilazimo danas, koliko smo svjesni bereketa Musafira, jer nam drago kad nam treba neko doći ili nije, pozivamo goste u kuću. Znate da je Azreti Alija plakao kad mu sedam dana neko ne bi u kuću došao, jer poznata je predaj u se kaže, Musafir dolazi sa svojom nafaku, a odlazi sa gresima od vlasnika te kuće. Da su mi svjesni tih stvari. Znate kakvi bi nas u međuluski odnosi bili? Pa razmišljamo da o našem stanju generalno. Vjerodosar za koji svi znamo. Koliko ga puta zaboravimo. Kaže poslanik sallallahu alaihi vselem. Nećete ući u džennet. Dok ne budete vjerovali. A nećete istinski vjerovati dok se ne budete voljeli. Kako ćemo se mi voljeti kada se ne družimo? Kada jedni druge izbjegavamo. Kad ne pozivamo drugi. Kada se ne odazivamo na pozivu. Vidite koliko su mi sunneta poslanika salatu, eselam, koji su toliko vađi za društvo za nemarili a nas se nagovorio da se bajimo nekim banalnim stvarima od kojih možda nikakve koriste nije Općen to govori o razmišljanju ovde razmišljanje velikovim stvarima treba da budi I kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem Hoćete da vas uputim na nešto što ćete ako budete radili zavoljat se međusobno Širite međusobno selam Širenje selama nije samo na Es selamu alaikum Ako ti dok nazivaš selam nekome, u srcu svojom osjećaš negativno prema njemu, taj selam će biti dokaz protiv tebe. Vjernik musliman je svijesta da mora da radi na srcu svome koliko na riječima svojim. Čak i više. Jer prez Allaha srce svoje čovjek donosi. I na umu draga braću i sestri. Sunnet Muhammed A.S., njegovih ashaba, da su se družili, da su se voljeli, da su se obilazili, da su toliko bili prisni i vezani, Oni su se pobratimili u medijini kada su hiđu učinili. Kom bi od nas danas bio spreman da dati sve svoje nekome koje iste vjeri. Ko samo ko deli veski identitest ovo. A nikada ga možda nisi vidio. Navodi samo pitanja za razmišljanje da vidite koliko smo mi možda daleko da shaba. A koliko se busamo prsa da smo im blizu. I uvijek imajte na umu da nama danas ne treba jedinstvo u mišljenjima. Ne treba nam jedinstvo u stavovima. Nama treba jedinstvo u našim srcima. Ujedinjena srca jer Gospodar kaže ja jehanna ja i oni koji su vjerovali i se habla Allaha svih. Vežite se za Allaha uže, vala tferqu. nemojte se raz, rasparčavati, razjedinjavati. Nije je rekao vala tahtelifu. Nemoj da imate da nemate razlišta mišljenja, to je prirodno. Allahu zakon je taj. Gospodar nas učinio. Al vala tferrqu, nemoj da zbog različitog mišljenja srce tvoje nekoga drugog prezire. To je ono što su vas habima. I to je ono što nam danas treba. Jer kad pogledate, sve danas bolne tačke u muslimanskog umjeta su mjesta gdje se muslimani jedni između drugih ubijaju. Postoji tu zapad, postoje tu ucionisti itd. Sve to na jednu stranu, ali ključna tačka našeg neuspjeha, našeg danas poniženja jeste jer su muslimani međusobno jedni prema drugima na elektrizani negativni orijenca. Po mom viđenju to je sluština problema. I čitajući ove savremene alim učenjake, svi se slažemo da je tu problem. A zašto ga nje rješavamo? Jer te stvari poti, poti, potiskamo negdje po strani. Ne odgajamo sebe da srca, srcima svojim voliš svakog muslimana. Da se obiđemo, da se poselamimo. Već, nažalost, uspjeli smo da nasjednemo na to da jedni na druge galamimo, da ogovaramo, da potvaramo. I sve one stvari s kojima gospodar svih svjetova nije zadovoljan. Muhammed s.a.v. je redovno obilazio sve svoje ashabe. I one koji su siromašni bili, koji su bili slabijeg stanja i jačeg imovinskog stanja. Naprimjer, Hazreti Osman je bio među najbogatijima ashabima tu. Kada bi njega obilazio poslanijek s.a.v., on bi ga počastio koliko bi mogao. Sigurno malo bolje. Al kada bi onaj siroma častio Muhammed s.a.v., imate zajedničku jednu stvar između bogatih i siromašnih ashaba. Svi su osjećali radost zbog dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellemu u njihovu kuću. I druga stvar, svi su od sebe ponudili koliko su mogli, ali nikoga nije bilo stid zbog onoga što je nudi. Ponudili koliko može najbolje iznes. Znači nije problem uopšte, ga nije bilo stida ako nije imao puno. Pa čak samo da iznese čašu mlijeka kao što je bilo ashabu. I neki koji su imali više iznosili su više. I oni nisu u tome vidjeli razliku. Jer to su odgojene srca, srca bila. Navodi poslanik alejhi ve sellem da je jedne prilike bio Kod Ummu Sulejm, majke Enesa i Ben Malika. Navodimo na primjer kako su imali prisne odnose. Koliko se mi danas kad gosti dođu ustručavamo. Koliko imamo kompleksa. Koliko jedne druge izbjegavamo. Neverovatno je koliko nam to svatanja shaba po ovom pitanju. Ummu Sulejm bi često u svoju kuću dok je Enes bio tu primala poslanika. Ali je salatu selam. Pravila mu nešto za ručak. Počastila ga i tako dalje. Ukoliko bi bilo potrebe. Odmarao bi se kod njih. Jer su bili blizu mešhida i kaže jedne prilike prilika Umusulejmi radijallahu anha da ja sam uzela dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spavao svoj popodnevni san uzela sam jednu bočicu u koju sam uzimala znoj sa njegovog čela i taj je sam kaže jedna jedne prilike probudi se Muhammed alejhi salatu ve selam pita Umusulejmi šta tu radiš kaže laho poslanici ja uzimam tvoj znoj sa tvoga čela i miješam ga sa mirisom koji mi koristim tako mi gospodara taj miris koji pomiješamo sa znojem tvojim je ljepši i nadilazi svaki drugi mir i sumebini. Znam tok tog takvog odnosa, prisnosti, prijateljstva i tako itd. Kakvi su to ahbabe bili? Koliko je poslanjika alaih sallam izgradio poverenja, dolazeći i obilazeći svoja shabe. Zbog toga to neka nam bude za razmišljanje. Pita ga poslanjika alaih sallam, gdje voliš da ti klanjam? Gdje da klanjam? Nije ušao u kuću i sam odredio poštovanje prema domaćinu. Govori mi neki dan, jedna kaže Družim se sa jednom ženom koja svaki dan mi dolazi u kuću i ne pita me više može li mi mu uču ne može. Svaki dan nas zove i samo onako kaže eto mene. To nije od Suneta Muhameda sallallahu se zatraži. Ne budeš napora. Kad vidiš neko ne odgovara tri puta od prilike igranca, kao što u suri Kef piše. Kada je Hidr tamo trpio Musa alejhiselama, treći put rekao hada firaku bejni wa bejnik. Kad šalješ nekom poruku i tri sti sina pošalji. To je završena priča, nema što i šta više sa priča. I bilo šta drugo od prilige prepoznava cjeni granicu sunnet. Nemoj da vicmiš da, da, da nema granica, zato što ti kao sunnet sunnet da odriješ i ose tiš granicu. Pita ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Gde bih ti odati klanjao?" Poštovanje domaćina. Koliko nama tog ihtirama poštovanje nedostaje da odrižemo mjer, kaže tu i tu. Muhammed alejhi ve sellem je tu klanjao iz ovoga hadisa zaključujemo da je dozvoljeno klanjati na fileu džamatu. Da je dozvoljeno klanjati na file za imamom, Da je lijepo ukući imat neko mjesto u kojem se posebno klanja. Da se zna, to je musalla neka. Da je tu čisto mjesto. Da je posebno prozračeno mjesto. Da osjetiš onaj hal koji imaš dok gođaš namaz. Jer Muhammed s.a.v. Ode piše, fekebere. On kada bi nastupio namaz bio bi potpuno drugi čovjek. Sve drugo zanemaru. On kad kaže Allahu Ekber. U njegovom srcu živi Allah je najveći. Je se razmišali zašto su namazu toliko ponavlja Allahu Ekberu. Kad bi nam trebao, kad bi neko tražio dokaz da Allah postoji, da je Islam istina, da taj nevidljivi duhovni svijet postoji, ja bih rekao, evo namaz je najbolji dokaz. Zašto? Čim staneš u namaz, sviti tvoji problemi i rješenja dolaze u glavu. O svemu drugom misliš nego o tom namazu. Šeita te podsjeća na sve tvoje stvari koje su ti bitne. Jer to da ne postoji, jednostavno da bi ti namaz bio kao i u svom svakodnevnom životu, u svom stanju. Ali ne. To što ti na namazu se boriš da ti Allah bude u tvojome srcu je dokaz da šeha no to smeta. To je dokaz da on postoji. I zato se Allahu Ekber najvišu namazu spominje da bismo se nije iznova i na stajanju, i na rukovu, i na seždi posjetili da je Allah veći od svega što mi u tom trenutku nam pada dok namaz obavljam. Imajte to na umu. Allahu Ekber kad kaže Sjeti se, Allah je veći od ovoga o čemu sada razmišljam. A na namazu najbolje ideje dolazi. Jedan insam priča kad jednom sam klanio namaz I kaže, naupadem je tako dobra stvar, razmišljam neki projekat, ideja, nešto. Da li da prekinem možda da to zapišem dok nije odšla pobjegla misao? Kaže, ja prekinem namaz da zapišem brzo misao, odem ja, klanjam, kasnije se vratim, čitam ono. Povostan kaže, ranije ovako isto razmišljao. Ist, ništa kaže, novo nisam, ništa mi novo nije naupalo. Šeitan ti pričini to zato što njegovo, njegova najboljnija tačka kad ti pred Allahom padneš na sveštu. Ti se ponižiš pred gospodarom, pred oni pred kojim se on zoholio. I to njega boru. To je dokaz da postoji taj sve, Da postoji gospodar svih svijetova. Da, se, da postoji tvoj nefs sa kojim se ti boriš i opriješ. I želio bih za kraj da razmišljamo. Da li mi osjećamo u srcu svome? U razmišljanjima svojim. Želju da posanjih sallallahu alaihi sallam nas recimo obiđe. Kul <tosim> bi fadli lillahi wa bi rahmetihi fe bi dhalike fe li afrahu. Reci in blagodatima i Allahovim milosti neka se oni raduju koliko nas ovdje ima koji se raduju Muhammedu s.a.w. da razmišljamo, da razmišljamo o tome da li bi on nas mogao da obiđe. Ima neko ko želi da vidi Muhammeda s.a.w. u snovima. A to je istina kroz verodostljene hadise. Znate o tom. A nikad možda nisi ruke u životu digao, rekao gospodar, počasti me da ga vidim. Gospoda očiti srce moje pa da me posjeti. Koliko je ta naša želja da on nas obiđe iskrena. To to je poruka hadisa. Koliko su ashabi ako nisu imali pulo dođina. Klanjaj tu, bereket mi, ostavi u kući Da se družim s tobom i na budućem svijetu Kolika je naša želja za ti Ahmed bin Hanbel, relikan rekao Tako je Allaha Svake noći usnije Muhammeda salam, Dođe mi usa, Kada mi jednu noć ne bi došao usa, Ja bih oktuđio svoju dušu Da je lice mirno <tosim> Jesi, jesi <tosim> Al valah je to za razmišljanje Koliko smo mi daleko od ti stanja Al prvi korak da poprevi stanje jeste da kaže sebi, jest, diagnoza je da nisam dobar, idemo dalje, želim da ga vidi, želim da me obiđi, da ta želja polako počne da ulazi u srce tvoje, pa na jeziku da bude u A Allah je onaj koji se stidi da kada mu digneš ruke i zatražiš nešto, on se stidi da ti ruke vrati prazno. Koliko puta učiš neku dobu i kažeš, ma ništa od ovog nema, nije mi dao, prošlo su dva sata, prošlo je dvije, dvije godine. Allah zna kada je za tebe nešto najbolje ali on hoće da osjeti da se ti ovisan onjem, da se za njega vežeš. i zato dajte da se vežemo srcima svojim za Rasulullah jer to će samo bereket u život donijeti dajte da želimo da ga vidimo kad bi nas obilazio, evo na tri pitanje kako bismo se pripremili za taj susret šta bi promijenili tada u svom životu izgled svojih kuća svojih soba stanje u svojim automobilima danje u svojim na svojim računarima i tako dalje. Razmišljaj šta bi mijenjao u tom trenutku kada bi zново dačite poslanik sallallahu alejselamovića. Druga stvar, šta bi to otinjem ponudio? Šta bi rekao ovoj Allahu poslanici, moja moj dokaz da, da pripada tvojem ummetu. Ovo ja radim za tvoj ummet. Ovo je ono što ja mogu da dam da uzdignem Allahu riječ očima onih koji ne znaju za Allaha. Ima li šta čime bi se odlikovao kao sledbeniki pripadnik Muhammed ali sallatu vesel. Kao što su ashabima. imali li kakvo Ikakva sitnica, bilo šta. I zadnja stvar, kako bi vrijeme sa njih provodio? Ne bi tada u kladionce oš, ne bi otišlo tada u kafanu. Ali zanimljivo je to, svjestan si tih stvari. Ne bi gledao stvari koje su bezveze. Išao bi na namazu džemata, trudio bi se da popravi svoje stanje, a onda razmislio svoje stanje, pokušaj da to što bi tada promijenio, promijeniš sada. I onda očekuju posvjetu. Očekujem da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe u srce sva. To je Al treba se početi tvezet. I stalno sasobom muhasabu, voditi razpraz, razgovarati sasobom. Molim gospodara, svi sjetuju da nas počasti, da budemo donji koji će se okoristiti breketu Muhammed ali da ga volimo srcima svojim i da budemo od onih koji će on prepoznati kao sedelnike svoje na dan sudnjan. Ea uz bila him na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammedin wa ala alihi Gospodar naš, počasti nas nemoj nas kažniti. Gospodar naš, oprosti na griha nemoj nas Gospodara naš počasti na ženetu i svakim djelom koje ženetu približava. Gospodar zaštitna sa dva tri svakom djelu koje približava vatri. Gospodar naš počast nas davalim o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Počast nas zasjedimo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar počastena zaličimo nas Habe. Gospodar počastena za nas on prehodna na, na, na danu sudnji. Gospodar podigni uzvisi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onač saći muslimanima uz umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar olakšaj onima koji su u problemima, u teškoćama, u iskušenja od umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar počastena za pokažemo nemuslimanima lepotu islama. Gospodar olakšaj studentima danima koji su pred njima. Gospodara, olakšaj onima koji nisu svaženi i žele da se oženi. Gospodara, onima koji nisu udate žele da se udate, želi da olakšaj. Gospodar, počasti nas da budemo iskreni, zaštitni nas doholosti, zaštitni nas od zaradnosti. Gospodara naš poč... počastna, da budemo iskreni. Gospodara naš počastna, zakoračavamo pute na kojim si zadovoljan. Gospodara naš počastna, za nas poslanih sallallahu alejhi ve sellem na dan suđenja, napo iz ruke tvoje na vrelu haudu, nakon kojeg više nikada nećemo žeđo osjetiti. Gospodara naš počastna, da za dan se s tobom sretnemo, ti kažeš: "Idite, ja sam zadovoljan s sa vama i uđite u dženet moj." Subhana rabbik rabbil izzati السلام و السلام ورحمه الله والحمد لله عليك يا, يا رسول الله